Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin thumma ma ba'd. Allahu jazzalla wala falendrojm vetem per timdim dhe fal e kërkojm. Lavdat dhe bekimet te Allahu qofshim i Muhammedin sallallahu aleihi wasallam bi familjet i shokut dhe te gjitha qe ndjekin rrugen e tyre deri dine te fund te ksoj bote. Te ndero Allah zar dhe motra pas një pushimi në ndërprerje të derse për shkak të muajit të bekuar të Ramazanit, ja tash po rikthehemi prapë me ciklin e ligjëratave tona dhe rritet normale të tyrës si kurse ka qenë edhe më herët. Allah na le të së Ramazani të ketë qenë një pastrim për neve, një ngritje dhe sallallan që ne kemi punuar durimet tona, ne kemi falë mkotet tona dhe nëse lanë që pas Ramazanit të kemi dalë më të mirë sa sa që kemi hynte. E ne i para Ramazanit kemi qëndu këtë jetuar tema që kanë të bëjnë me smunët e zemrës. Dhe e kemi përmbyllë të rejtimin e dhe, përmbylljes para Ramazanit me temën ngurësia e zemrëve dhe kemi të nëse këtemi për shtatët në mas të madhe edhe temo që kanë të bëjë për muaj në me përgatitjen për muajin Ramazan. Sonte me len Allahu Jellal u do të vazhdojmë kët cikël të smundjeve dhe pse kam thënë i hamend që më ndërpreme vazhdim me, me, me ciklin e të ri, mirë, por mendoj që duhet të vazhdojmë me disa smundje të tjera nga janë të rëndësishme. Në disa smundje radhës së fundit flasim për tash një smundje që dietardët e kanë konsideruar nga smundjet më të shëmtuara dhe më të këqija, nga njëra anë dhe nga ana tjetër e kanë konsideruar një nga smundje të tëla, shkakton edhe smundje të tjera. Nga dy anët, do tëtë delë në pa shumë të shmëria e kësaj smundje dhe rëziju kësashtu kështu të të të përmendim, inshallah. Fjallë është për mendimin e keqë, do tëtë të mendimet e këshia që silën në brendin e njerit. E që pa të shumë kjo tëla ka të bëjmë e brend shmën, dhe është smundje dhe për disa ka të bëjë me të brëndshëm, atëre të brëndshmës dietar i ka thonë zemra njeriu. Në policosh smundje, këto atë klasifikohet tek smundjet e zemrës. ë uh, mendimi i kaç që do të lasin për të, të nderuar është përmen në Kur'an dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe në, në forma të ndryshme e që kuptimi i përgjithshëm I kësoj smunje jam të kupton se ka të bëj me e, munges të besu e shmëris ndaj ati që duhet me i besu. Dhe me thonë, jo besim në egzistim, si kërse Allahu që besojmë, po dikuj duhet me nëzun bes, fjales e ti, premtimit e ti, e kështu më ratë. Dhe mungesa e besu e shmëris, ati që nuk e arsuje mos me i besu është me ndemi keqë. Mas shkurtë çka është ajo që është thënë për këtë smundje. Edhe pse ka pastaj te të tjerë mirë po shumë nga definicionet që kanë të bëjnë me këtë smundje, realisht janë definime që kanë të bëjnë pastaj me llojet e kësaj smundje, po jo me tersin e kësaj smundje. Prandaj njeriu nga natyra e tij është i prirur që do të thonë të ndihet i frikësuar të ngarkon nga para gjykimet, edhe pëse shpesh hera në këtë edhim nuk ka të drejtë. Por kjo është njeri. Dhe për më usiguru njeri duhet bagi, bagi një garance madhe. Dhe si pasoj e kësoj frike, si pasoj e ignorancës, mungesë, informatëve, dhijës, e rësjive të tira që të të lasin për to, insha Allah, atëra njeri u fillan që me e zbe beso shmërinë ndaj teatrit. Dhe kjo besueshmëri të ndërozën është e ndërtuar mbi argumente në faktë mbi dije. Dhe rrënimi i kësaj ose konteksti, kontestimi i kësaj pa argumente e bën vetë për të shëmtuar. Ngase bindja nuk rrënohet pas me bindje, bindja nuk kontestohet pas me bindje. Nuk ka mundsi me kontestuar bindjen me mendim, thjesht po mendojun, po s'është bindje, me parajykim ekse më radh. Dietar kur kanë vult për këtë smundje e kanë nda këtë smundje në dy lloje kryesore, si smundje. Mendimi i keq për Allahun dhe mendimi i keq për robët e Allahut. Ne sonë të do të mirëme me këtë pjesë në parë Mendimi i keqë për Allahëm Do të të rëziku si e trajton Kuran i këtë problem Si manifestot njetë në përdiqme e kështu më rad Diritë të trajtimi, shërimi të kësesmunje në temët e arshme, insha Allah Ndërënozër Njëri ho, si kur që jetë seka Allah ho thotë Innel insane khulika Helua Njëri u është i kryuar Helua Hela, gjunë robë është Do të që E, e ka panika Në bëmë bon panik I dhamese hu shërru gjezua Po sa ta prek Do një keqe dëmshme Me njëra alarmohet Friksohet, ik E ka Një dhe traume Dhe pastaj nuk shikan në reagimet e ti. Ma dhjë edhe në qëfë se ka të bëjmë e Zotë në ti. Fatë ketë seshtë atë. Ma dhjë edhe në qëfë se ka të bëjmë e Zotë në ti. Do me thonë. Njëri u më undi i friksuar se mos po e a, mos po e të rathën ose mos po e lenë dhe më në laqë si kërësatë popële njëri largët ashtë dhe dhe kënë e pranë ushma. Ma dhjë. Mirë, po, së so është kënduk u afru, afërsia raporteve, apo, rritet pa arsye shmëri e kësë e frike. Për shambull, uh, nëse ty dikush thëtë, bëne këtë dhepër, ose bërë kështë i rrugë, ose është sigurëtë. Të isë njatë njërëja përë. Në moment, je 5-10-5-10. Me i besu edhe mos me i besu. Me i besu kërësujë, s'kaj në do një arësujë me të bokeqë. Pa arësujë e ti me të dë bokeqë, dëbën të me i besu se e ka mirë. Apo? Mirë po, pa njëfësia e ti, raporti largët, dëbën me konë, i pasikur të e mos me i besu. Po. po shkojnë në funda tje, ato që se një fara nuk e një apë. Pesëdejt, pesëdejt. Duk e u afru kë njeri, duko afru, dhe më thonë, një hurje jote për te, dhe raportit me te, këtë 50-50 që fillon dukehu, ndryshua, po, shkon duko po gjerdit me 14, 30, me 70, një zë, e, diri sa so bët një një mëjë afrë të jote, prindit, apo, atër e këtu, përshambullë dhe sh, mos besushmërija dhe qen, që fillon me qenë, që sharake dhe shumë, shumë, dhe më thonë, shqetsuse, apo, Mirë po, njëri me gjithat, me gjithat të nërëzër, në rapot me kryesat, në rapot me rekesat, din ka njërë, din ka njërë që edhe me shprej atë mungjesin e besushmëris, si pasoj e ngarkiesa dhe frikes që e kapë. E pastaj në pamunësi të frenimit, kalan kjo zënat i ti. Edhe në raport më allan gjele gjele hliwata. Dhe kjo është nërëzër të nërëzër ku një nuk bëjmë dalime në trajtim. Do, në, i në mësu më usilë me njën tëtëin qështot, i në mësu me folë me njën tëtëin qështot, i në mësu në format caktuara dhe tëtë të me ndërtu raporte me zvete, e pasaj me të njëti mentalitat, me të të të nëtë, fillojme edhe me Allah në gjëllë leo ala, nga bimë është apë, nga bimë është këponë. Dhe në qëfë, në qëfë se analizojmë veprime tona, dhe në qëf raportin me Allah unë ndërtot në bëj bazën e raportit me njerëzit ju në bëj bazën e njohuris në dhe Allah unë që e ki e me jepton e ku pëtë të alimin në raportin me Allah unë nuk në ndërtot në bëj bazën e përvojme njerë që e ki ti jepton pa më bëj bazën e njohë që e ki për Allah unë që e ki për Allah unë dhe duke mësë qenë këta kufi më dhonë aktiv si duhet njeri rëshqet edhe me ndën keqë për Z Qka dhe me thonë me nuk keqë për Allahun të barëkotala? Qka i bjen kja? Dhe më nëzër, në praktikisht i bjen ti përshkruat Allahu Gjell e Gjell e Hu në qëfar dhe i forme ajo që nuk i kohi e ati javëtën. Nuk i kohi e drejtsi se ti. Nuk i kohi e urëtsi se ti. Nuk i kohi e mshire se ti. Nuk i kohie do të thot bujarisë të tij, nuk i kohie mirësisë të tij. Nuk i kohie as një emri të tij dhe as çgjëti. Si, si kohi ajo. Nuk është e hishme të mendojmë ashtu për dikën që kështu është drejtësia e tij. Nuk është e hishme kështu të mendojmë për dikën që kështu është bujaria e tij. Nuk është e hishme, hishme të mendojmë për dikën kështu që kështu është urtësia dhe drejtësia e tij këtu me radhë. Nuk është e hishme atë. Prandaj çdo që ndrem mendim i joni që nuk është i përshtatshëm, nuk është i hishëm për Allahun Gjellë Gjellë Hu, për madnin e ti, për amrat i, qësit e ti, është mendimi i keqë për Allahun Gjellë Gjellë Hu. Edhe pëse njëri u në esenës, nuk e nishtë për mendim të keqë. Nuk, nuk menës e për menën të keqë. Po vetë fakti që ke marë që nërim dhe Allah Gjellera, të ka shku menja, me ndën ti se Allah është kështu, dhe pranë kështu, e që ajo nuk është e hishme për emrat dhe që të që të ti është, me ndimi keqë për Allah Gjellera. <coughs> Këto ka me bërë alamat qartë edhe, do të tëtë, ajetëta e, e kuranë që Allah fletë për këtë temë, dietator kanë thënë se mendimi i keq për Allahun është gjemokat më, më të mëdha. Dhe shumë lehtë njeriu nga pozicioni i mëkatimit përmes mendimit të keq kalon tek pozicioni i mohimit. Dhe përvojat e shumë njerëve që son pëlqejn për vetë dytin ateistë Kër u andëgjam te dilema të tjene, Shumit se atyre e kanë bëjmë me mendimin e keq për Allah në Gjellela. Me pas mendim të mirë për Allah në Gjellela, se këshin në huatë. Por mendimi i keq për Allah në Gjellela hu, ka për që, të kaloj në këtë pjesë të shëmtuar të qëndimit dhe besimit të tjene. Nga se, aja që dikur përmend, dhe më zonë se nuk existon fare, ka më dilem periferike atizmit sot. Sot dilem qendrore e mohimit të Allah xhallahu ala dhe e atizmit ndërtohet ndëruar në, në mendimin e këqë për mëshirën e Allahut, në mendimin e këqë për dijen e Allahut dhe në mendimin e këqë për fuqinë e Allah xhallahu ala. Çto tre janë? Nëse njerëzit arrin me pasë me ndim të keqë për dhije në Allah Gjellihuala, me pasë me ndim të mirë për dhije në Allah, kanë me besu në tapëtëm. Nëse njerët me ndojnë mirë për rahmetinë Allah Gjellihuala, kanë me besu apëtëm dhe kanë me adhuru. Nëse njerët me ndojnë mirë për fuqinë Allah Gjellihuala, kanë me besu apëtëm. Mirë për dështimin e këto fusha, i ka poqa, mas me pranua Allah Gjellihuala, se zatë të tjur apëtëm. Për ndaj, uh, Allahu Gjellewala përmenë në Kur'an se njën nga manifestimet dhe që të regonë se së so është e rezikshme së so është i rezim kjo më katim, nga që e thash fillon nga më katim se është më katimallë, më ndihmi keq e letë kalën të mohimi, nuk e përmenë dhe shambu i të më hershëm Allahu Gjellewala përmenë se Reziku i mendimit të keq është Se e shpije njërion Në akuzimin e Allah Gjellera Për gjërat që për veti Si bon ka buë E këptut? Në njerëzit nga mendimi i keq Flasin për Allahon atë që Për veti se pranuin Një për zotin e për Qka thëzë Allah Gjellera në kuram Wa ma khalek në sema e walarda Wa ma bejna huma batina Dhalike dhannu ledhina keferu fëvejlu një ledhina kefarumin e nërë Allah u thëtë ne qilë dhe token dhe atë që ka në mestyre nuk i kryuam katë kështë mendimi i më huazve që ka? mendimi i më huazve ndaj sa është i rëzikshëm i ka shpire këta në akuzimin e Allahu Gjallewala se bën katë dhe se nuk ka urëci Dhe kjo pastaj ka shpër në mohim. Çdo njeri në tekst shoqëtohet të ndroshë atë, bën veprime, edhe atëherë kur janë pa lidhje munduhet mi bë me lidhje aftë. Po. Ne i kur del rrugës, edhe pse nuk din ku po shkon. Me po më thonë dikush ku po shkon, të tejç aty japim. I vjenin natë më thonë se buti ku po shkon. A e kuptot? Nuk ka njëri që në këtë botë pranon se veprimet e tij janë pa lidhje. Os diçka më të bu. Ah, po ku? Kocëf më e doni ni kohë. Edhe pse at koja se ka paramënuaj, më vonë ka zbulu. Se ko ka mirë me roksë kohë, më vonë ka zbuluaj. Megjithat, ja përshkon vetes vetë se çaqimaja që më kuon pein fillimi ka rënë më an kë punat. Donë shumë një për veten e tij. Për vetëm për festa, të nozën, për shëtitje po flasun atë. Për për ulje, për çështje të caktuara nuk pranon për veten e tij më thon se jetë po pa lidhja atë ndërsa pranojnë për Zotin e tij me thonë se për kjo botë, për mëna, për kjo kosmos, për këtë qiell, për këtë njerë, pa lidhje. Pa qëllim. E shpikën ulumin Allah. E çka i ka shtëpi njerëz deri në këtë shkollë të të mërshme të këtij mëkatimi, mendimi i kësh për Allahun. Dhālika dhannu alladhīna kafarū. Shtoj itha. Dhālika dhannu alladhīna kafarū. Ky është mendimi i atyre që mohojnë. Mendimi kësh. Prandaj rreziku i këtij mëkati është se e shpië njërin në muhem, në akuzim të Allahu xhallahu wala padrecësht për atë që veti ka bën dhe bën që me dal nga besimi te Allahu xhallahu. Kjo rrezikimadhe. Rreziktia tjetër që e përmend Kur'ani te këtij mëkati është se ndrymënë këtë mëkat mbetet në një vinë në injërancës. Inëranca, të ndrëlozër, me e pyrë dikonë qëka është injëranca, zakonisht, do më thonë, trejtuat si munges i informatave. Një nuk dinë, injërancë. Jo, kur anje ka edhe një <clears throat> nivel tjetër të injërancës, ajo është e dinë, po nuk vëprënë në basë dhijës, kjo alo me e keqesën një <të> njëre dhënë që është kjaq me rajt edhe ranë, i njërë antë. Në onë mos një kim i dhije se dikosh, është sikur se mund nge se e dhije se dhije, ma dhije dhe ma kjaq. E mendimi i kjaq, i ashvlerëson njëri u dhije edhe në qofë se e ka, dhe e zbrat në nivell të i njërë antëve. Kjo e rëzikë, apo? Nga se, <të>, të në rëzër, a, Gjvesi më është disa çnjë herë refuzon apo. Pernat ime shkon në dyqan me blisën e caktuar, edhe në fund, për shkak të blisën me 30 tờ. Të ti ekë don 100 euro me paguam. Ai po në fal duhet edhe 25 tờ apo. Pse? Po po kë 5 euro është apo? 5 euro 100 është apo? Apo tash dësom vlerë. A kundërshton ti? Apo po më fal çmëngj herë, jaspranante, nuk pranoj më tash vlerësu një porë sheh këtu. Apo? Nuk pra me të rëzumë. Me bo, për shambull, me shku me konkurru në pun dikun, ti e magjister. Me do në fal eh, diplom një shkullet mes me ku e kije. Po një magjister, një ja, kë kë a thot, veq e shkullet fillore ka ka këto për. Ta është vlerësan mundin. Po kupton, që është njësht, shumë kjaq. Dhe i për e shumëtu ma. Parna, kur njëri ju, për shambull, me veprim caktuar, në këtë ras, me mendim të kjaq, është zhlerësën vëdë vetën e ti, jo di kush me është zhlerësën vëdë vetën nga i privilegjuari e i dituri në nivell të ignorantes në nivell të ignoranteve, aftër Allahu qëllë leona thot Je dhunu në billahi gajrël haki, dhënë në gjahilije A ta mendojnë për Allahon, a që Allahot nuk i ta kanë E kjo është mendimi ignorantes, aftër Këta që Allah fri për ta, nuk e njështë të nuk dinë të padishëm, po këta vepërua në të kondrë të nedijes. Andaj është zhvërsim i vedvetës, nënqmim në i vedvetës. E është e rëzikëshme, është e keqe, është përbuzje. Pasë që Allah të kanë gritë, është dërësën vedvetën, si pasu e këti mëkati. Rëzikë tjetër është të nërdozë dhërse, kë mëkatë, kë mëkatë, të gjitha rukët e mbyllura në kahë gjëhnemi i qelë e kuftut rukët e hapura kahë gjëhnemi rukët e, e mbyllura në kahë gjëhnemi që kjo më katë i hapa Allah përmenë se emruesi përbashkët i përfundimit dhe njerëzën gjëhnem është mendimi i keqë për Allah në gjëllë Allah përmenë se vëma kuntum të, të stëtirunë أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين الله جل وصد وما كنتم تستترون يقول لكم مشيف As keni posdru se kanë me dëshmuar kundër juve dëgjimi juaj, shikimi juaj e as lëkura juaj. Jo ju këtë ngarkesë që keni pas, pse ngasë ju keni menduar për Allahun se ai nuk din çka bën ju. Kanë shikuar ku problem? I mëkatimet. Nuk e keni pas të aktivizuar mbikëqyrën e Allahut Yallaahu ala ham juve. Nuk keni pas të aktivizuar Dijen dhe bindin e juaj sa Allahut din krejn që ka bani. Edhe kuri një vetë, edhe kuri një të fshejur, edhe në erësir, edhe kuto që t'jeni. Keni nejtë shlirë, të pangarkuar nga dija Allahut. E kjo ju ka që unë gjëhenëm. Dhali kjo dhanë nukum berabikum. Kështu keni më lu për Zotë në juaj. Apo? Erdakum. E kjo, më falni, pa e përkthej me gjurë të rrugës të poplet. Kjo, ja u ka thuj qafën ato. Erdak me me me me me shëmtuar të asbuhut min el khasirin edhe kështu keni jeni bën gati të humburit ataj humbje qafje, që thoi, na, për shumtuar, si çofia që thon athen pofondimi shëmtuar sipasoj kafet mendimi kesh pardan janna wala ato me vet a din allah po din apo mirpo a ka veprum i bose kësaj dije Mëndimi kësh për Allah në Gjallahu ala. Kërëta dhëtësikëm shënë bëja për këtuja në veç ajetët që të lasin për rëzikën e kësaj? E kësaj smundja. Gjështu Qur'ani kërëtë rajtonë mendimi në kësh për Allah në Gjallahu ala e përmën se mendimi kësh për Allah në shënë nga të cilsit e idhujtarë dhe hipokritë dhe munafikave. O është cilsit e të yunë apëta. Allah në Gjallahu ala thotë و juadhibe l e dhannina billahi dhannesau Allah u Gjallahu A'la kam i denu el munafikina o el munafikat hipokritet dhe hipokritet femra dhe moshkot idhujtaret dhe idhujtaret kushën këta e dhannina billahi dhannesau ata që për Allah me ndonin, me ndim të keqë Mendim i idhujtarisë, i hipokrizisë dhe i poshtërsisë. Mendim i keqë për Allah në gjallë dhe gjelalë hu. Dhe si rëzikë shumë, i shëmëtuar. Në gjitha këtu ajetë e flasën për shëmëtuar shmërinë dhe rëzikë në kësoj smunjatë. Gjështë të nëruar, po du me përmbyllë këtë pikë edhe më një rëzikë. Se njeri kërë mendon keqë për Allah në gjallë dhe gjelalë hu, duke tentuar që me këtë mendim të sigurohet, thashë është i pasigur, do të më siguroj që tas po kam mendim të mirë, më ucetsu pikrisht atëherë futet në pasigurin më të madhe, dhën në frikën më të madhe, dhën në shqetësimin më të madh. Mendimi keq për Allahun ia sil njerit, ia sil njerit domon depresionin, frikën stresin, shqetësimin, mendimin këqësh për zonën e parë kotën. Edhe sot të ndrygozo nëse u lëmtojnë në problemet e njerëzve, apo edhe çfarë po shkakton kët stres, kët ngarkesë, kët depresion, kët mrzitje që njerëzit e kanë, do të shohim se kanë arsye nga më të dëshmat. Nëse tu arsye kët i mledhem, edhe dëshojmë me i lidh me njëmruës së përbashkët gjitha këto amunum, po mendimi këqësh për Allahun që e çelë. Allah u flet për disafisë në Medinë të hebrejve, disafisë të hebreve në Medinë. Të lutem. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ofroi siguri aty në. Nuk keni mëkon të shqetësuar, edhe nuk kam ju friksuar askush. Kanë bën marrveshje për paqe, me qenë sigurt. Atë aprishën marrveshjen pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. E trajtuan pejgamberin alayhi salatu wasallam dhe ikën e ustrahuan në kështjelët e tjune. Dukë e qemë të bindur, se kështjelat kanë me imbrojt nga pejgamberi, më të e për se besa e pejgamberi që e uka dhona të nëtë. E këptu? Mungese e besu shmëris. E, kur unë bëllën në kështjela, me nduan se tashmë, jenë më të sigurët se me prëmtimin e Allah dhe të pejgamberit. E qka tha Allah gjallë ola me këtë rastë? huwa al-lazhi akhraja al-lazhinah katharoo min ahlil kitab, min diyarihim li awwalil hashri maa dhanantum an yakhruju wa dhanu annahum maa ni'atum husonuhum min Allah faatahumullahu min haythu lam yahtasibu Allah jallahu al-lazhat I ashht <se> <sweating> allahu, I ashht it's illi inzure disa grupenga ithtar t'il ibir Nga shtëpit e tyre, në tubimin e parë, kërë janë mblilë. Ju s'keni menu se kanë me dojnë bashkështu ka lajëpën. Ju për Allahun, për ta. Ndërsa ata ua dhanë në, dhanë. Ata me nduan se kështilat kanë me imbrujt nga Allahun. Në në kështilat t'yre kanë me imbrujt për i, Allah u gjele, gjele, a li hovta. Atë njeri u të në vëzër, me ndonë se... Duke ik prej Allahu xhellahu ala e kërkon sigurinë pasoni, çka ty vjen frika këta. Dikush mendon se me pozit do me me pozit më konë i sigurt të e lumtur apo e prej çat ty vjen ka si ka marrën mendja vet. Nga sallahu tha fa atahumu Allahu min heith lam yahtasibun. E oirdi Allahu me. Djerë pe pallati, pe ka si u ka marrën mendja ata. Pe ka? Pe ka i kor? A i dha Allahu forës sahabëve me i thyrinat? Jo, apëtom. A ka mujt? Po ka mujt? A i qau Allahu kështjelat me vetim nga qëllit? Jo. A i qau Allahu gjallë uala muret e kështjelat me të lku njët tokës tërmet? Jo. Me qka i nëzori? <të> Fe qadhefe fi kulubim robë. Allahu gjallë uala në zamër të tyune futi të merë dhe panikë pi të mirë të madhë, pi frikë se mësë përnavinë dhe qëtoj, i qëllën dyrët, dhe atë me dorë dhe t'junë, ju ardhë frika, për i kasë ju mërmajnë, ndaj, aj që dhënë sigurit pa Allahun, ka mu frikë hua, aj që dhënë lumëtëri pa Allahun, ta dinë se ja ka qelë dherën shqecimit dhe depresurit me këjtë, me këjtë uh, hapsirënëve që e ka, me ndimi i keqë, u asulli frikën, Mendimi i keq rreth asullit panikën, mendimi i keq për Allahu asulli, dëshpërimin, zhgënjimin, depresionin, gjithçka këtu. Nga se mendon keq për Allahu te barekallahu. Mendon se Allahu nuk ka më arrit takatafën. E u erdhi Allahu, se Allahu thot: "Fa ataahum Allahu min heith lam yahtasibuu." U erdhi Allahu prej ka asmanes ose ka morse, prej se oni komën ard. Dolë atë dërtimi japun. Dhe kjo rreziku i kësaj smun japun. E shumtë të tjera të ndrodhosa po. Ndërsa, se përket manifestimit praktik të kësojsmun e njetën e përdeshme, edhe përse dison nga këtuve që u kuptuan nga vetë rëziku, mirë po, i kom dan pika që halama praktikesht të kuptojmë manifestimin e kësojsmun e njetën e përdeshme. Djetarët e përmendin një fakt interesant kër bëhet që alë për prezesni kësojsmun një zemë njëritëm. Përse me do alë të këtë, në më hondë, dëshmitë që të regojnë se, a kemi në zamrën tonë prezim të kështë shumënja, por nuk kemi. Parasim daltë ato, djetarët e japi një konkluz të përgjyshme, duke thënë se, shumitë se e njerëzve vuajnë nga mendimi i keqë për la njëllë leola, mirë për e shprejnë në format të ndryshme. Allah në arruajtët. Dalanë dalan mënyrë e shprejhjes dhe niveli, ndërso prekja, gati se ka prekës do zamrë, Allah në arruajtë Përveç ata që Allah i kam shuru, dhe janë shuru, dhe e kam marrë ilash në duë, si kurse do të tasin përtaj në shallën të ardhën. Si manifestoj të kjo s'mun jetë një përdismatë? E para të në vëzër, tash, diçka ceka, po ala ma konkret. Kërë në rihu, në tëtë, nuk jetën, me qëllimin e kriimit që Allah i ka falë. Kërë më ndënë se është i lirë me bojë që ka dënë, që u së dënë me jetu, më ndënë se është kryu katë pa qëllim, më ndënë se s'ka pe gamber, s'ka shpalje, është të reguasi më ndimit keqë për lëngële Gjelalat. Thjesht halame e thjesu. Një njëri cili qërë në sabatë në rëzërën edhe sishko në mene që i ka barë që Allahu të menonën keqë për Allah në të barë këtë e këtë albën. E kuptut? Në njëri që nuk shenë njetë në ti, në njëri që nuk shenë në shëndetë në ti, në njëri që nuk shenë në pasurinë në ti, nuk shenë në familë në ti, barë që i ka Allahu gjëllë e ola, menonën keqë për Allah në të barë e këtë albën. Kjo është një forme manifestimin të mendimin të keqë për Allah n Ti që të shme bu, heç kërë e bërë së kia Mëndim i keq Po së më në va keq Nukon me më nuk ti keq Ti qka keq për ta Po s'ilë e dhe me këptu Zë ti ki më ndim i keq për Allah Allah në ru Allah në ru Allah në thot Në fund të surës e lë muëminon Efe hasibëtum Enema khalëqnakum Abëtha O ennekum ilena la të rëgjahun Fëtë alë Allahu lëmëliku lë haq A menduat ju? Jo? A mend shik a menduat ju? Jo? Se si ju kemi kriju kot dhe se nuk keni më u kthyt tek ne, do thjesht mendohet se çka dush bën dhe nuk kime dhon llogaritë e Allahut, a është mënuar? Fa taala Allahu al-Malikul Hak. I pasur se Allah nga kjo shpikë dha akuzën. Nuk i mendimi keq. Jo, kjo, kjo është mendimi keq për vllazhët e loura. Do shtaj përllos ka mënuar. Po veçes ka më punon për llojn që ju duhet, i bën që ka punon që s'u duhet. Me drejtpërdrejt kam për, për shembull, çfarë më nin ekipe flon, me vallai unë s'dis, sh, nuk dish më nin mi këma kë. Ai bën që po më nën këç ju si bën vallaj për një. Kjo për njerëz, a të thonë çka më në thud, për Allah unë levala. Me vallai më smënë kur çe këç, këç po më në këç. A kurtoj Po më nei për Allahu se është ai që na ka krijuar dhe unë lëgari, që na bër çadurimin. Ken më dol partimet në llogari. Ç'ka mendim i mirë apo? Me von vëllai oz di ç'ka më nei, keq më nësh. E pse keq? Po vetë pse nuk më nën që duhet, i bien që po më nën që nuk duhet apo. Kjo është një lloj manifestimi mendimi të keq për Allahu që la jela jot. E dyta, të ndërvosur nga format të menduarit keq për Allahu është të barazuarit mes të mirë dhe të keqit. Në tonë për shambull, Allah e si kuj që i përfale, si kuj që i përfale, dhe të punë njëti, kam me li kuj që i përfale, ma mirë i kopën, të tonë. Me menu se Allah gjallëvëna i bënë barabartë, të mirë dhe të keqit, me katarin dhe nështuarin, vesimtarin dhe me huasin. Allah o thotë, em hasi beledhine gjitere husëjë ati, në të ngjallëm këllë të cilët i amanë u bënë së salihata savan mahiahom u mamatom sama i hukumon amenduan ata shikoj amenduan ata që bëjnë mëkate se do të jenë të njëjtë të barabart si ata që besuan dhe bënë punë mira një jetë atyre një vdekje atyre shumë keq po më lan ata shumë keq i mashtruam këtu nuk është njëjtë nuk është njëjtë Në mend i kush, si më bë më mirë, si më bë keq, njëjt koka, është mendim i e menu dikush, ndaq muna, ndaq mësumuna, hal, keq për dhonë, mëkati i madh afër. Në mend i kush, ndaçmuna unë, ndaçmosh unë, apo të lë kurxhës kohën, më një më keq për dhonë xhella ulaftën. Ja. Ja nuk ka asnjëto. Nuk ka asnjëto. Pse gjykon njëri kështu? Në pastë rezultateve të prekshme, çai koçë më prek. Apo. E Allah i thotë, jo me të prekme, me të besuam është apo. Apo Shumë sejnë si prej këti, po duesh me i besu ma fërt se me t'ilë ndurë me prej kaftër. E nëse me në në nërjushe, rëzikosht me rëshikë kamë nëndim i keqë për la në gjelë e në gjelë e unë. E me në u njejtë. Si pënove halalë, si pënove haramë, njejtë është të përë. Me ndim i keqë për la në shkja për. Allah, me ndim i keqë për la në gjelë e unë. Qajkë u munu i shkjeti, që kë që, fund, kë që kë abo, i kar Nukatë e nuk harrotë, nuk shlyëtë. Ajë mundët më ushty, kjemet, të në kjemët, amë nuk harrotë, e asë e mire nuk harrotë. Me një amel mithkale dhe rrëtin, kajrën, njëra. Kësh ka bostë so grimë ca mirë ka me gjithë? O me një amel mithkale dhe rrëtin, shërën njëra, kësh ka bostë so grimë ca keq ka me gjithë? Kjo është regullë. Kush me në nëryshe, me në nënkeq për Allah në gjelë e gjelë e luar. Me qeni njësja e qeni Allah në bështetet dhe ja ka frikë në lahut dhe punën si pasasaj që Allah është i knashuk si kuraj qeni Allah në së është i mbështetun njët, ja së është njëtë. Mund me qeni në rezultatet materiale dë njësë dalimet ato që janë për Allah në të rëndësishme por të ka Allah në gjelë e luar, në realitet nuk janë një të njëtë. Tendencia për me barazu është mendimi keqë për Allah në gjellë e gjellalu. Gjallu prej formave të mendimi të keqë për Allah në gjellalu është të nërëzër, kontestimi i urtësis dhe i drejtsis dhe i caktimit të, të ti. Allah në gjellë e walla në libën e ti Me rregulla dhe dispozitat e drejtshme u akandon njerëz në drejtsinë. Këto kanë burrit dhe këto kanë gruas. Këto kanë femrës dhe këto kanë burrit. Nëse njëri këtë ndarje e konteston se nuk është e drejtë që kaç pak përshëmt me u ndon moshkullt. Nuk është e drejtë që femra kështu mu trajtu. S'po flas trajtimet tona të padrejta që i bëjmë gjatë ditës, jo nda. Jo nda. Trajtimi kuranor që i ja bën femrës, më thon që nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë që mosh me pasdhet me dal tash në mung shkurta, i ndajmë luftën apo e një ditë punazhgite 2 vëmë, për, për, për shembull. Kontestimi i drejtësisë sallallahu xhalal u është mendimi për të, për, për. Apo, unë, allaw, i keq për top. Apo Allahu saka ku një drejtë A është kjo, kemë ndemi kja që gjuna i malë. Në qëka të qoftë, të po? Në gjithë regullë, dispozitë, qëlla e ka saktua. Sa ka ndalesa, Allahu Gjallu Aleja i ka shpalë të ndaluara, ten kja metë, tendenza me i kontestu këto, ose me i shpalë, për shambullë, të përshtasme përkotë saktumë, vendë saktumë, ndërsa, ndërsa, këto bëne vi poshtë, ndërsa, nuk e japë këtë mundësi, a jeti, se japë këtë mundësi, e ka mbyllë këtë kaptin, me ndim i keqë për Allah në gjellën e ola shtemë. Nënda se paska ditë kuë në veni, vështë na du të mjë amësu atinë, apo? Me ndim i keqë për Allah në shkjapë. Allah se paska ditë që nga këne me buë kështut punë, e kësi lejt biznis e këne me pasë, vështë na du të mëmsu, për me leju i gjera që Allah i ka ndaruohëm. Me ndim i keqë Nënë Allahu, a e ka ditë që edhe mune me konë zonë në nëherë, a ka ditë? Ha? E disa so njerëzë nuk thërën me gjuhë, po ata me vebër e ty në thërënë, se ka ditë Allah gjëlloa. Sa a që thëtë, s'kam kohë më ufallë, qëka i bjën në gëbën? Je aje ka gabim, je Allahu se ka ditë që kënë zonë, kjo robejka, për të badi afgjivë për po 5 vakte atëm. E po, e po, cëla është përgjit gjëbën? Edheni Allahu dhe sa so që më keni në zonë kur më konin... keni, qetudin Allahu xhelalu. Andaj të gjatë po pas. Kontestimi i pas kohëve në emër të kohës, mendimi kësh për Allahu xhelalu xhelalau. Do të isë pas këtë punë apo? Kontestimi i Ramazanit kur bjen xhek, shtu mund të pi mendimi të kësh insha Allah tash po shkon ka Flladit. Mir po. Edhe mos art në xhek Me të med virën menimi halash me ndimi keqa, edhepse skar ka zhejgo. Nënëse, kër e ka bëllo bërë të rëbazonin, ka pa qëllu burë në Medine, kër ka zvitë tjepë. E qëtërë u ardhë. Jo, allat njepë. A e din krejtë. Andaj rëthona tona, kër e ka obligua, Allah në gjellë këtë punë. A e dinë Allah që këna pas një ispruvë, një problemë, a e dinë. E dinë. A kalonë në dirë, s'kalonë në dirë, pse për e qelë, Allah? Pse për e qelë? Tendenca me hapë një dirë, që Allah e kam byllë, është mendimi të kjaqë për la në gjelë e gjelë e lë, Allah. Gjeroz të në rullëzër, nga formatë të mendimi të kjaqë për la në gjelë e lë, Allah, është rezera që mund e pasë njeri Me pas në është ta Dhe shgënjimi se Allahu gjellë gjellë Nuk e në imon Pegamberin sallallahu sallallahu Nuk e në imon fene ti janë Le më thonë Këpun përdu këtë ka mor funda Me ndim i keqë përdojnë gjellë gjellë Në sallallahu tha Huë allëzhi Ersale rasulahu Bil huda wa dini lhaqi Li udhëhirah Aj është Allahu që e ka zbrit udhëzimin dhe finit rejt, që të bënd të shfaqër, të bënd të përhapër, a që me në në nëryshe, ka me në keqë për langëgjële gjelalu, hapëtër. Shëkojnë të rdozër, uh, sa so konkurant kështu? Njeri me, me, me pasmë, me meditu, me ishprej këtu, adinë që sa so dalin këtu, hapëtër. Që ka tha njerëzit, e që ka tha allahu, e që shuvu, hapëtër. Shumë konkurant kështu, optër qëmë në surën ka në Koran asë? Nësurën këllë thërë, Allahu e përmenja për këtë i nabëtë. Pegamberit sallallahu a të sallam, fëmijet i vdisni, asë prov, i lintë të fmiu, vdisni, lintë të fmiu, vdisni, paras i veti, nuk i e tëj asë një fmi, sa ishte gjallë pegamberit sasëm, këtë dheqët, disa foshënje, disa pak ma thritur, disa ma thritur, por gjithë dëshën. Përveç Fatimes radhiyallaha ka vdekur 6 muaj pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nemëki vdes ti fëmia para syve. Korejtë mikës këtë provë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dashëm e shtryzu për triumf mbi te aptën. Dhe than, dhe than huwa al-abtar. Ai është forresor. Don't abtar është që s'ka pasardhës, s'ka perspektivë. Qërë kjo e vlatë s'përnojnë, jo feja t'i apëton. Këti e vlatë s'përnojnë, apo jo, jo, jo besimi i t'i apëton. Që është po i desin e vlatë, që është po harot me vlatë, ko mu harot dhe me feja apëton. Gësni që s'ka pasardhës, apo shuhet familja, apo shuhet. S'ka të zhëgjimi. E ata mbi këtë basën ebëtër. Këso tha njerëzit, këso tha Ebu Gjeli, Ebu Lehebi, këso tha aptër. E qëka tha Allahu Gjell e Gjelalli hu? Allahu tha, inne shani eke huel ebëtar. Qaj që po të urrën, të ju po të admisën, e qaj është ebëtar, ju ti. E të shojnë pra aptër. E po që sot pëshojnë pra aptër. Kush ka ma shumë pasardës, që e kanë babë, pejgamberin sallallahu sallam, babë, ju të gjakut po bab halamat malë se ka qapton, bab të urzimit, bab të modelit e shëmbëltyres, bab të ndjekjes, bab të besimit, kush kam ma shumë pasarës, kush la ma shumë të shkimtar se Muhammedi sërësër. A i një një pasarës të e bugjellit, jo, edhe me dit kush janë, nuk dolim u kalzu. Në lasë ku një dikush që u dojë konë, unë e këmë posë në bugjehle, në s'ko në kështapë. Edhe me ditë që është më shefët, ose edhe me këmë s'ka fajaj, se i krim e ibn e bugjehle, i krim e djali e bugjehle u po musliman, ajo sahabe, s'ka problem kjo punë, po duhet themë në kuptim të mburjes, njën fika ta. Kush u fikë? Farë a kujtë u sësë? E bu lehebi të fëmë. Le që u sësë farë e bu lehebi të fëmë. Këmë hirë po sërt Ka i malkimi shkojnë hedijat jenë Gjehnemov, tëbbet, jeda e bil, e abinu e tëbë. Andaj, kush metë? Pegambin sallallahu sallamu tëmë, dhe ju vetër me pasardhës, pa dhe me tjerë që folën mirë për Muhammedin sallallahu alai sallamu tëmë. Pa jenë të në lezër, atës që ka Allah e ka përmtu, nuk e thënë Allah më përmëtimin e ti, a e ka përmtu se kominë një mund të doptit. Ai ka premtuar se ka më ndihmu të drejtit. Ai ka, ka premtuar se ka më ndihmu të shtypurit. Ai ka ai ka premtuar se ka më ndihmu atij që në te beson dhe rrugën e pejgamberëve të tij e pason. Ai ka premtuar. Dhe duhet ky premtim të shënohet në bindje të paluhatshme në zemrën e besimtarit. Përndryshe rrezikosh nga mendimi i keq për anjëlla xhelal luhot. Kjo është manifestim i rrezikshëm i mendimeve të keq për Allah te pare kortalot fërëm tjetër, se së ta nga këtu vërëm, ka komendë ko, ma shumë, ilë po, veç sa për iblë sremë. Më një vesim i radhës, i mendimi të keqë për laun, gjallë leo dhe kjo është i parafundit, dhe pas të i është të një, mendimi i keqë për laun, me mendu njëri se, nuk ja falë Allah o gjëna atë, ka bëshë shumë atë, ka bëshë shumë keqë. Kjo është i ka, dëmon, mendimi se Allah nuk ta falë, është mëkatë mai madhë se mëkatë që i përmënën që sëta falat dhe. Nga se gjdo mëkatë që njëri e ka bujnit në kësoj botën, nuk arri në nivell në mëndimit keqë përdo në gjëllorë. Kështë mëkatë, për Kësh mëkatë më, më, më të mëdajat. Apo? Më pra dhe po? njëri ju, njëri ju, shiko përmes të një mëkatë, si ka mundësi me këllu në mëkatë shumë më të madhë. Kulli a ja i badhja në dhënë asër e fal inë në lajë dhë fruddhunu be gjemja ojë thuaj ojë roptemi që e keni te prunë mëkate shumë keni bu mëkate me gjithat mos e hundë një shpresën në mshirën e Allahot nga se i falë Allahot e gjitha mëkatet nuk për mëkatet më të mëllasht ose prej formëve prej formëve më të shëmtuara të mendimit keq për Allah në shënjeriu mos mu pëndu nga frika se nuk i falet, ose, ose, edhe një fusnot të, ju bashkën këtë nivel, të kuptuemi drejt, ju bashkën këtë nivel, po që të ngatë, se ta po i thonë fusnot, është edhe të këtë bindje, ose të këtë frikë, të më drejtë, të këtë frikë, se nëse pëndohet, nuk mund me majtë pëndimin, andaj prapë, bëndë mëkatë, përndaj së pëndohet e heqë, pëndimi keqë për lënjë, lehu, lehu, të. Po vazhdan në udhën e Allahot vetë Allah o përnarun Me në leon zote gjellewala dhëzdi Së lujmë gjunana pa përboa përto Po Allah o përnarun, alhamdullila përto Me ndi mirë për Allah në të barë këtërra Na për i bujmë se bepet në urujt e narun, a i përnaruna përto E për në snirët dhe se s'po përndona se su në leon I themi, nuk jetu më në mirë për Allah në gjellewala përto Leje për Allah e shequshtru në Allah të barë këtërra e është e pas ta i qysh, a i truunat. Kësi një dhe kësë i bote që sotë të nëzë njëmë? Një njëri për shambu, i cili, e ka një knaci i dikon, të atë përvejtë pëse ty së pot për përqenë, kur se bëjmë? Gjithë mund e ka një shprit, një bindje se, ta është ka raportet mirë me ta dhe kë, ka me ndihmu më ulargu për përqasaj që, që këj kë e kalon përshka këti. A që është të njërëzit, përse te Allahu është ndryshe pron? Për shkak mendimi të mendimit keq faktikisht ndaj Allahut e para me ta. Prandaj, andaj hezitimi për pendim në anë marr të mëkatimit të madh ose të mëkatet të shëmtuara është mendim i keq. Mirë po bën pjesë në këtë mëkat ose në këtë mendim të keq. Tekse kategori edhe frikase po upendova unë prap bi. Apo prandaj s'po pendon ama më leje. Edhe kështu është mendimi keq për Allahun që do të thon. Pendohu dhe në allohë më bështetu, allohë të runë, allohë të mbronë, po në qufë se gabimisht prape bënë, njëtë se ke bu, po që ke rëshitë, po petë pëndohu, dhe allohë të sot, robë i jam, për diri sot edin, se ki zot që ti falë gjunaat, bo sot du se komë e ti falë krejta për. Po kjo është inkurim për mëkatim, po kjo është inkurim për mëndim të mirë, kjo a ditë ka të bëj me mëndim në mirë për alloh që të mbajmë gjithmonë aktiv mendimin e mi për lanë, gjithle që dhe li ofën. Dhe e fundën dhe dhezër, dhe dhe dhe dhe dhe. nga format e mendimit të kjaqë për lanë, dhe kja është forma dhe manifestimin mëj shëmtuar i mendimit të kjaqë për lanë, mëj shëmtuar, pe ketjera vështë, që tseka, i ceka, kjo i fundët, cilë është kjo? Me i bo Allahut shakë në adhorema. Do më thonë, praktikisht, mos me e konsiduhu Allahun mjaftë të meritua e shumë për adhurim, për anaj për jadojmë pak hisën e adhujimit edhe dikuj tjetër. Mendi mi keqë për langë gjatë nga vërra shumë apë. Mendi mi keqë. Nga se asë kush, asë përse ofërmi, asë përse larti, asë qyshtë do shtu, apsolutishtë, i që nuk e meritanë, i që, që nuk e meritanë, kjo është shumë, Po asë as që duhet menje me i shku dikujtë se pe ullim dikën të këpozitë Allahot të barë këtë talatë. Andaj kjo është mentaliteti i vdojtarisë, barazimi i kriesit me kriuesim, ngritje e kriesis në pozitën e kriuesit, apo dhe ma kjaq, ullje e kriuesit në pozitën e kriesis të jepët njëriut, atributet e kryuasit, me ndimi keqë për lojnë gjëllë e walë, të kushtu e në vepër të audurimit, kryesës, që duhet kushtuar kryuasit, me ndimi keqë për lojnë gjëllë e walë, nga më kadët më të mëdhaja, shirkë. Nde Allah o tha, inna Allah e laja gëfiru, e një shura kebih, Allahu nuk ja falë ati i shiba në shirkë, jonë dunja, për nduat ja falë, po me bu me ka përsi pragun e dun Me që gjuna, s'ka fale, ma, s'ka fale. Gjdo mëkat, nënë këtë mëkat, egziston mundësia më falë. U e gëfuru më dhune dhalike, li me njësha. Allah zhëtë, nënë këtë ja falë, ku i donë? Njëri, deltë Allah, gjëllëvala, me mëkat. Su pëndu, deltë Allah, me dashtë ja falë Allah, gjëllëvala. Për ashtu jetë shumë të që Allah, gjëllëvala, i ka për këtë qështë, dhe urësia, dhëtë. A ma shirë ku Që Allahu ti ka bësh shok na durim. I ka përshku krijesës cilësitë krijuësit. I ka dhëru krijesës adhurime dhe vepra që nuk i takojnë poskrijuesit. Kjo nëse njeriu para pragut pendon ja fal Allahu Xhelalu. Gjasë kjo i në përgjithësinë e mëkateve të falura, që Allahu ka dhënë u falë. Mirë, por nëse e kalon pragun e dunjos, dal atje me këtë mëkat Allahu nuk do të falë. Pra kjo është mëshëmtuara dhe të nëvëzër, sikur e si, kanë fillem, gjitho kush i cili i përshua në laud shakën, format saktuara, dhe nuk e ngritë Allahun gjëllë uala në pozitin që ati i takonë si zatë, dhe si i, i vetëmi që mërdojnë të dhërruatë, realisht, ka me ndu shumë keqë për Allahun të bare këtarë. Edhepse me e pytët, unë është më nejë për Allahun keqë kërgjë. Jo vepëse ke menu shumë mirë për dikanë, Ma shumë si që duhet, i bjenë se këmë nuk keqë për allon në gjithë dhe u alapën. Pa po? Për shambut, një njëri nuk menën për allon keqë. Nuk tëtë për shambut, s'pa mjab, s'pa një... Njës një kështu apëta. Njëri po menën se pejgamberi sallallahu sallam, menën. Se pejgamberi sallam atje në varë ku ashtë, ka mundësi pejvorri, menë e përgjith në doaneve apëta. Ashtë këmendim i të prumë i mirë për pejgamberin? Po, mendimi i të prumë për njere që e ngritë një në bim i virin njerëzorën, me automatizëm shka këtën mendim në keqë për Allah në gjelën lorënë. Edhe pëse kësë ka mënu keqë për Allah në, po fakti pëse ka mënu shumë mirë për dikonë, për teja asoj që e mëritanë, ka mënu keqë për Allah në gjelën lorënë. Dhe kështë me e keqëm. E duke përmanë këtë, më kujtua dhe nje që e kom përmanë, kom harruve, që, si shpejt e përmanë, nga mendimi keqë për Allah, unë gjallon ashtë të nërozër, me mendu se Allah unë për e lutë, pa ajë nuk për të përgjigjet, apëton. Mendimi nje se Allah nuk për i përgjigjet, do ashtë mendimi keqë, apëton. Nga se Allah unë ka thonë, u droni estë gjiblekum, lutë muni mua, ju përgjigjim, ajë kështë të ka thonë, me mendu se, pa unë për lutë as E jushmi apo, e por kemë më von përgjigje për gjitha këto probleme, inshallah në të ardhmen. Mi po, kjo sonte është vetë prezantimi rrezikut dhe shëmtueshmërisë së këtij mjekati nga Iran dhe disa shembuj konkretë dhe praktik, do thotë të, të manifestimi teksejsmunje në jetën e përditshme. E kjo smuni ka shkallë të veta. Apo, por ai ka pastaj përgjigje të veta këtë dilemë, dashurimin që do të mundojmë të trajtojmë në shondat takimet e ardhshme. Po. Allahu na mundsojë që të kemi mendim mirë për ta, vazhdimisht dhe në ruajtë Allahun nga gjdo mendim i keqë për të, pa varëseshtë në qëfar situata, në qëfar krizë, e probleme, ne këllum, njëtë në kësaj botë. Dhe Allahun nga mundsoh që ata takojmë, e ne të kemë mendim të mirë për të. Sikur se ka thonë pejgamberi sallallahu sallam, na jemu tënë e hadukum illa vë hua, ju hse në dhëndëhu bi rabbi. Masë gaban me vdekë dikush për ju e ndrysh e pas, duke pas mendim të mirë për Zot është për lehtë me kaqë për sante, bërshdojmë të është me takimi të arshme, Allahu hinderot, usallama në Muhammedin, wa në Ali, usallama në të simën këhirë.